Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi ddini thumma amma ba'd. Doista saka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanahu wa -ta ta'ala, stvar tele zemlja i -e nabesa, salavat miri selam na Allaho poslanika, alaihi salatu wa salam, Allahu gmilenika, njegov učasnu porod, njegov uzvrte ashabo i sve ljudi, koji sliede put istine dosudnjega dana. Uvaženi braći poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nas u još jednoj emisiji, u još jednom sjelu kojim se družimo sa čuvenom knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka od imama An-Navevija, rahmetullahi alaihi. Večera se družimo sa jednom opet lijepom temom na 246. stranici, Pristo, Straha i Nadi. Nećemo se mnogo zadržavati na ovom poglavlju iz razloga što smo mi već e, kroz protekla dva predavanja neprestavno pokušali da pojasnimo činjenicu i tezu da čovjek vjernik na dunjalku trebao bi da se ponaša poput ptici u letu, ne može ptica letjeti sa jednim krilom. Tako i čovjek ne može u dunjalučkom životu Biti samo da se nada Allahove milosti ili da strahuje od Allahove kazni, veš treba da bude između toga dvoga. Da nada se Allahove nagradi, Allahovom oprostu, zbog svih onih argumenata koje smo prošli srijede čuli, a isto tako da strahuje od Allahove kazni jer je Allahova kazna žestoka. Pa imam enevej rahmetullahi alihi nakon što je spomenuo ta dva poglavlja zasebno, onda je pokušao spomenuti jedno poglavlje koji objedinjuje ovu tezu a to je da bi čovjek trebao da bude na Dunjaluku da živi na takav način da jednostavno u svakodnevnom životu nada se žudi, i stremi ka Allahom zadovoljstvu, a s druge strane da strahuje od Allahove kazni. Pošto smo kazali da Smo već mi tu tezu dobro razradili, dobro smo isforsirali kako je prešli na jedno lijepo poglavlje večeras. Mi ćemo spomenuti samo nekoliko ajita i nekoliko hadisa iz ovog poglavlja. Kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala inne rabbeke leseriju l'iqabi wa innehu le rahim gospodar tvoj doista brzo kažnjava a on prašta i samilostanje. Gospodar tvoj brzo i on je brz kažnjava Ali s druge strane gospodar je tvoj milostiv i on prašta. Pa pogledajte kako nas Kur'an u dva kur'anska ajeta ili čak nekada u jednom kur'anskom ajetu balansira na život. U onog momenta kada čovjek pokuša da prevagni nadu Allahu milost pa se opusti malo pa kaže Allah je milostiv, 99 milosti ima za sudnji dan ali odma dođi ajet koji ga upozorava, Allahova kazna je teška, pazdi o Allahov robe, pazi, ti si na dunjalku da ne budeš zaveden. U drugom ajetu kaže uzvišenja Allah subhanu wa ta'ala, innel ebrara lefinaim, wa innel fudjara lefidjehim, čestiti i bogobojazni i dobri sigurno će u džennet, a griješnici sigurno u džennem. Innel ebrara lefidjehim, wa innel fudjara lefidjehim, čestiti, pokorni, bogobojazni, Oni će u džennet. Pakada insan osjeti, pa možda sam i ja jedan od njih, odma dolazi drugi ajet, wa innal fujara lafi jahim, do isti griješnici će biti u vatri. Insan znajući koliko ima grijeha, koliko ima propusta, koliko koliko Po boji se ne daj Bože da bude u ovoj kategoriji, pa ga to balansira u svakodnevnom životu. Nada se da bude od onih koji će biti u džennetu, strahuje od onih koji će biti kažnjeni vatrom i to čovjeka vodi kroz život. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: فاما من ثقلت موازينه فهو في جنه الرضوان واما من خفت موازينه njegova djela budu teška U ugodnom će životu živjeti, a onaj u koga njegova djela budu laka, boravište će mu bezdan biti. Onaj čija djela budu dobra, velika, prevadnu grijehe, on će u Oni kod koji ih dobra djela budu lagahna, nema, nema pokornosti, ne, ima mnogo grijeha, knjesi grije prevadnuli on će biti bačen u džehennem. Pa pogledajte, neprestano, znači tu je poznati kuranski princip da čovjeka neprestano odgaja, da žudi za Allahovom nagradom, oprostom, da se nada da će biti od stanovnika dženneta, ali isto tako balansira ga, da znači strahuje od kazni kruzišina. Allah, subhanu wa ta'ala, pripremio nepokornim robovima. Kaže se u 443. hadisu od Ebu Riri radi Allah, da Allah postani kazao kada bi vjernici znali koje kazne kod Allaha postoje, niko od njih ne bi očekivao džennet. A kada bi nevjernici znali koliko kod Allaha ima milosti, niko od njih nikada ne bi izgubio nadu da će ući u njegov džennet. Pogledajte. Znači opet balansiranje, s jedne strane imamo veličinu Allahovu grahmeta, a s druge strane veličinu Allahovi kazni. Pa insan znači treba u svom životu neprestano kada živi, nada se, moli Allaha, plači, čezni, ali isto tako strahuje od Allahovi kazni. <hums> kaže Allaho poslanika alaih salatu wasalam u 445. hadisu od Ibnu Mesudara, radij Allaho, te se prinosi, Allaho poslanika alaih salatu wasalam sam kazao džennet je svakome od vas bliži od sveza na njegovoj obući, a i džehennem isto tako. Svi ovi ajeti, svi ovi hadisi idu istom značenju. Džennet, džennet, vječno uživanje, bliži je nekom od vas nego, nego znači, svezice na njegovoj obući. Ali i džehennem isto tako. Pa je veoma lahko zaslužiti Allahvu milost. Ali isto tako, veoma lahko čovjek može biti kažnjen. Pa insan treba, rekli smo, i o to mi smo govorili već u zadnja dva predavanja, da bi čovjek trebao neprestano kroz svoj život da ima ovaj veliki princip. Da ne polaži samo nadu Allahovu milost, pa učini grijeh, pa prevari, pa slaži, pa ne klanja, pa ne nosi žena hijab i uvijek je opravdanje, Allah je milostiv, Allah oprostiti, a ja kažem la ilaha illa la iskreno i srca i tako dalje. Ne, insa znači treba Allahova milost, ali je postižemo pokornošću, ali isto tako. Allah kazna, Allah kazna, da se bojimo, ne daj Bože, da budemo od koji će biti kažnjeni vatrum, a o to mi ćemo poslije govoriti. Nakon toga, u 54. poglavlju, jedno veoma, veoma <clears throat> lijepo poglavlje, jedan veliki zapostavljeni srčani ibadet, kaže se, 54. poglavlje, vrijednost plakanja i strahopoštovanja prema Allahom. Da čovjek dođe na nivo da pusti suzu, da plači, I straha od Allaha dželešanu sjedi čovjek sam u svojoj kući, razmišlja o džennetu, razmišlja o džehennemu, razmišlja o Allahom poslaniku, razmišlja o džennetskim ljepoticama i suze mu poteku. I straha od Allaha iz želje da bude od onih kojima će uzvišeni Allah, što je na oprostiti, u Islamu te suze su veoma skupe suze. To je u osnovi jedan i ibadet velik groj muslimana danas nažalost moramo otići opet u jednu krajnost koju trebamo pojasniti. Kao što imamo ljudi koji se mnogo oslanjaju na Allahovu milost i danas je većina takvih da ljudi ne klanjaju, ljudi ne poste, ljudi varaju, ljudi uzmeju kamatu i mnogo stvari čine i ljudi uvijek kažu Allah je milostiv. Imamo drugu stranu ljudi koji mnogo, mnogo pažnije posvećuju vanštini. Brada, kolika ti je brada, da li si zavrnuo strogo nogavice, da li žena nosi nikab i tako dalje. Definitivno, sve su to stvari od islama. Brada ima veliko utemeljenje u islamu. Skračivanje odjeće ima utemeljenje u islamu. Nošenje nikaba, nosenje hijaba ima svoje utemeljenje u islamu. Ali ima nešto što je mnogo, mnogo prioritetnije od toga. A što se nalazi u srcu, kaže Allah poslanik Ali se lettu ve selam, et takwa, ha hona, ovdje je bogobojaznost. Pa ako čovjek očisti svoje srce, a ono se može očistiti Kur'anom, namazom, sadakom i tako dalje. Pa onda može očekivati da dođe na nivo da dostigne ovaj stepen da pusti suzu u ibadetu, u samoći, Razmišljajući o Allahu, razmišljajući o, razmišljajući o džennetu, razmišljajući o džehennemu. Pa je ovo jedna veoma, veoma lijepa interesantna tema. Imam eneo i rahmetullahi, ali citirao i ovdje e, nekoliko argumenta, ali mi da bi došli do večerašnjeg pravog dresa, e, hajde kažemo rezimirano ćemo spomenuti samo neke argumente. <clears throat> Rasul Allahu poslanika disse la salam pošto je on najbogobojazni insan koji je kročio zemljom srce Allahu poslanika najbolje srce u mnogo hadisa je zabilježen kako je Allahu poslanik u namazu plakao slučaj uči Kur'an je plakao pa nam je imam nevevi rahmetullah je citirao nekoliko argumenata koji to potvrđuju Ibnu Mesud radijallahu ta'ala kazao vjerovjesnik sallallahu alayhi wasallam rekao mi je uči mi Kur'an I rovijesnik došao ibn Mas'udu i kaže daj malo mi uči da i ja slušam o drugih ljudi ja sam vaš učitelj meni se objava objavljuju ali Hoću da neko meni uči Kur'an, pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, Allahu posljed za da ga tebi učim, a tebi se objavljuje. A Boželji poslanik odgovori, zaista volim slušati kad ga neko drugi uči. Zati samo sam učio suru en nisa, sve dok nisam došao do ajeta, a šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih. Tada je poslanik sallallahu alaihi vsemane rekao, dosta je, pogledao sam ga, a iz očiju su mu tekle suze. Boži poslanik je pozao Ibnu Mes'uda koji je bio poznati Karija pa je rekao uči mi malo Kur'an, želim da ga čujem od drugih ljudi. Pa kaže Abdullah Ibnu Mes'ud iz respekta prema poslaniku Allahu poslanik će, kako ja da učim tebi? Pa kaže Allahu se Alihi sallatu wasallam ja volim da ga slušam od drugih ljudi. Pa Abdullah Ibnu Mes'ud počeo da uči suru An-Nisa pa je došao do ajeta koji je citirao ovdje pa moj boži poslanik rekao, haspuk, dovoljno, dovoljno. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, pa sam pogledao, digao sam glavu, a njegove oči su bile prepune suza, razmišljajući onome što je učio Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allah uposlanik, alihi salatu wassalam. U hadisu Enesa radijallahu ta'ala anhu pripovijeda Allahu posanik alaih salatu selam održao nam je hudbu kakvu nikada od tada nisam čuo pa je rekao kada biste vi znali ono što ja znam malo biste se smijali a mnogo biste plakali. Allahu posanik alaih salatu wasalam ovdje postiće na plač na jedan indirektan način pa kaže kada bi vi o moji ashabi znali ono što ja znam, ono što sam vidio Vidio sam džennet, vidio sam džehennem, vidio sam težinu džehennemskih patnji. Allaho poslanik u viši različitih hadisa je imao priliku da vidi džehennem i njegovu patnju. Pa kaže Allaho poslanik da ste vi vidjeli, da vi znate ono što ja znam, vi bi malo se smijali, a mnogo biste plakali. <hums> U 448. hadisu od Ebu Hriri radiju Allahu ta'ala stoji da je Allah postanik kazao u vatru neće ući čovjek koji je plakao iz straho poštovanja prema Allahu kao što se mlijeko neće vrati u vime i neće se sastati prašina na Allahom putu i din džehennema. Kolika je vrijednost, koliko je to velik nivo da čovjek dođe na taj nivo da plaći iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Imate ljudi koji možda prožive život od 50 ili 60 godina i nikada u životu nisu zaplakali. Nisu došli na taj nivo, nisu osjetili tu slast. Najveća slast na Dunjaluku jeste činjenica da čovjek dođe na nivo da počne plakati iz straha prema Allahu. Pogledajte, taj hal i to stanje mu'mina. Da dođe njegovo stanje, da voli Allaha, žudi za njegovom nagradom, voli poslanika, boji se džehennema do temiri, da mu oči zasuzi. Da li taj čovjek može nakon 5- ili deset minuta učiniti grijeh? Ne može sigurno. Zato što je njegovo srce prepuno imana, njegove oči plaću kada se spomeni džennet i kada se spomini džehennem. Pa kaže Allah poslanika, ali se latu selam u vatru neće ući čovjek koji je plakao iz straho poštovanja prema Allahu, kao što se mlijeko neće vrati u vime. Vidjeli ste kada mlijeko iziđe iz imena, nemoguće da se vrati u vime. Tako Allah u poslani kaže, nemoguće da čovjek bude na tom stepenu imana pa da ga Allah kazni džehennemom. Svakako ovdje se prvenstveno misli da uzviše Allah neće takve svoje robove vječno kazniti džehennemom čovjek koji je bio na stepenu da je plakao I straha prema uzvišenom. Allahu subhanahu wa ta'ala kaže Allahu poslaniku u nastavku hadisa i neće se sastati prašina na Allahom putu i dim djehenneva. Prašina na Allahom putu da čovjek bude od gazija, da bude od ljudi koji su išli u borbu na Allahom putu, da su bili spremni dati svoj život na Allahom putu, pa na tom putu je se uprašio, je ta prašina koja je nastala kao plod borbi na Allahovom putu, želje je da čovjek postigne najveći stepen u islamu, a to je da bude šehid kod Allaha Đelešanu, ta prašina i džehennemski dim neće se objediniti. Nakon toga najpoznat jadis kojeg smo mi već nekoliko puta citirali, hadis od Ebu Huriri koji bilježe Buharija i Muslim Sedmorica, ljudi koji će biti u hladu arša na sudnjem danu ili koji će biti u hladu na sudnjem danu, Mi ćemo samo onako spomenuti kategorije, da, da dođemo do onih koja nas interesuje, ako je ovaj hadis je veliki hadis i o njemu postoje knjige napisane, postoje predavanja koja se mogu naći na internetu. Pa kaže Allah, poslanik, ali se letu osalam, Sjednorcu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim njegovog pravednog vođu, mladića koji odrasta u pokornosti Allahu, prvi pravedan vođa. Čovjek je e, znači, odabran da vlada ljudima pa bude pravedan. Biće u hladu na sudnjim danu. Mladić, u periodu kada mu je bilo teško kontrolisati svoje strasti, i izazovi, on je posvetio svoje vrijeme i svoj život pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek čije je srce vezano za džamiju. Čovjek kojeg neprestano vidiš u džamiji i badeti, redovan je na namazu i tako dalje. Njegovo srce je vezano za džamiju. Isto tako dvojica koja se zavoli u ime Allaha. Radi njega se sastaju i radi njega se rastaju. Velika stvar u islamu je da čovjek voli nekoga radi Allaha. Sa njim se sastaje zbog toga i rastaje zbog toga. Ne voli ga niti zbog kakvog drugog interesa voli ga radi uzvišenog Allaha španu, vatale, jer je pokuran, jer je dobar, jer je čedan <clears throat> i tako dalje. Čovjek koji je lijepa žena pozove na blud, a on kaže zaista se bojim Allaha. Sljedeća kategorija čovjek kojeg lijepa i ugledna žena pozove na blud. Ne on nju, ona njega pozove, ali on na tom stepenu imana. Zato i zaslužio da bude u hladu na sudnjem danu. Kada se drugi ljudi tuši u grijesima i tuši se uznoju svojih grijeha, on uživa. Zašto? Zato što je napravio nešto veliko na Dunjaluku. Lijepa i ugledna žena ga pozove na blud. I on to odbije i kaže, ja se bojim Allaha. Ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem da ću jednog dana polagati račune. Zato su islamski učenjaci, kada su pokušali da ovih sedam kategorija, da im nađe, nađu dodirnu tačku. Sedam različitih kategorija. Šta im je zajednička tačka? Zajednička tačka im je strah od Allaha. Pa se u nastavku Hadisa, Čovjek koji dadnije sadaku pa isakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Čovjek udjeljuje sadaku. Ali toliko se čuva, toliko pazi na svoj ihlas, na svoj nijet, na svoju namjeru, ne želi da to ljudi vide, on to toliko tajno dadni, stavi ruku u džep, dadni romahu da njegova ljevica ne zna šta je dala desnica. Ovdje se znači kao metafora koristi koliko je taj čovjek pazio da da ne bude od onih ljudi za koji se kao udjelio, dao i tako dalje. I zadnja kategorija, to je ona kategorija koja nama treba čovjek koji Allaha spomeni u samoći pa mu oči zasuzi. Insan sjeti se Allaha, sjedi sam, ne vidi ga niko. Možda neko zaplaći u, u društvu, na predavanju ili, ili. Ali čovjek kada je sam, ako zaplači, zaplakoj samo radi Allaha. Pa kaže Allahu bsanik, Allaha khaliyen fa fadat aynahu. Čovjek sjeti se Allaha u samoći. Pa mu suze poteku i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. <koh> Nakon toga hadis 453 od Ibnu Omer radnije Allah o se prenosi kada se pogaršala bolest Allahu poslanika, ali se letu se nam upitene o tome ko će predvoditi namaz pa je rekao, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude u namazu. A iša je rekla, Ebu Bekri je blag čovjek pa kada uči Kur'an savlada ga plać, Allahu poslanik reče, naredite mu, neka klanja ljudima. <clears throat> Allahu poslanik kada se je razbolio Kada su stupile smrtne muke, nije više mogao ljude predvoditi u namazu. Pa je trebao neko da ga zamijeni u tom velikom ibadetu. Čak i sedamki učenjaci kažu to je bio jasan i šaret ko treba da bude halifa nakon poslanika. Jer Allaho poslanik određuje ko će da ga mijenja u najbitnijem pitanju za insana, za muslimana, namaz. A pa kaže Bozhi poslanik Mu'a Bekr, "Feli usali bin nas, naredite Bubekru da klanja ljudima, on mjestom mene, ne mogu više, Bolestan sam." A Aisha, koja je bila supruga Boži poslanika, a ujedno ćerka Ebu Bubekrova, ona poznaje svog babu. Pa kaže poslaniku Ali se latus Allahu posneči. Ebu Bekri je blag insan. On je takav kada uči Kur'an odma plači, neće ljudi razumijeti u namazu šta on uči zbog nošta njegovog plakanja." To je taj Ebu Bekr, čiji iman je teži od imana cijelog ummeta. Zato ga je Boži poslanik i odabrao da predvodi ljude. Kaže Iša, on toliko plače, ljudi ga neće razumijeti šta uči u namazu. Pa, imam, Ebu, pa imam enevi rahmetullah, ja ispomenu ovaj ovdje hadis, da vidimo kakvi su bili ljudi oko Boži poslanika, ali se letu selam, njegovi učenici, Ebu Bekr, Omer, Osman, sve su to bili ljudi mehkih srca, bogobojazni, koji su plakali iz straha prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 454. hadisu stoji se da je donesena hrana Abdur Rahmanu ibn Aufu radi Allahu ta'alanu, a je postio. Abdur Rahman ibn Aufu je bio asab kojim je Allah poslanik obećao džennet, ali isto tako bio je od ljudi koji su objedinili Dunjavu Kjahiret. Bio je mnogo, mnogo bogat Da su njegovi nasljednici nakon njegove smrti znači sjekirama, bukvalno sjekli zlato i srebro da bi ga podijelili. Mnogo bogat, ali je bio isto vrijeme bogobojazan. Pa jedne prilike postio je, pa su mu donijeli hranu da iftari. <clears throat> pa je rekao... Abdurrahman ibn Auf, Musab ibn Umair radi Allahu koji je bio bolji od mene, ubijen je. Pa kada smo htjeli da ga umotamo u Čefine, kod njega nismo našli ništa čime bismo ga umotali, izuzev jednog ogrtača. Ako bismo mu pokrili glavu, vidjeli mu se noge, ako bismo pokrili noge, vidjeli mu se glava. Abdurrahman ibn Auf navodi primjer Musab ibn Umaira, on kaže, on je bio bolji od mene, a pogledajte kako je otišao sa Dunjaluka. Kaže, kada je poginu na sebi je samo imao jedan komad platna. Kaže, mi i to platno, kada bi povukli u, u kaburu na glavu, noge bi mu se otkrile. Ako bi povukli ga na noge, otkladnu se glava. Pa su na kraju stavili njegovo platno na glavu, a na noge su stavili nešto e, kao travu, samo da znači zemlja direktno ne bi išla na njegovo tijelo. Pa navodi on primjer njega, ali, slušajmo šta kaže na kraju, Zatim nam je dato obilje u dunjaluka, kako je već dato, ili rekao od dunjaluka nam je dato ono što sam što nam je veći dato. I pobojali smo se da nam naša dobra djela nisu ubrzano isplaćena. Zatim me počeo plakati i odbio jesti tu hranu. On kaže: "Pogledajte kako je otišao Mus'ab ibn Umayr. Ništa od dunjaluka nije imao, a mi smo", kaže, "Allah nam je otvorio riznice dunjaluka. Bojimo se da ovaj dunjaluk koji smo dobili da je to ubrzane nagrada nama na dunjaluku, a ne da je Bože da nas na ahiretu čeka kazna. Pa je počeo plakati, ovo pojenta, pa je počeo plakati, plakati, da je odbiju da jede. Postio je, ali je odbiju hranu, nije mu više bilo do hrani. Sjetio je se Musa Abibnu umeira, kako je otišao i gladan, i žedan, nije imao odjeći, a kaže, nama je uzvišeni Allah otvorio dunjaluk i njegove riznice, pobojao se da je to već naplačivanje dobrih djela na Dunjaluku. <clears throat> Nakon toga, e, veoma jedna interesantna tema, e, nju ćemo inšala večeras obraditi e, do kraja našeg predavanja, a to je 55. poglavlje na 252. stranici Vrijednost skromnosti na Dunjaluku. Opet nas imam Nevej Rahmetullahi Alehi provodi kroz Dunjalučki život Vidjeli smo malo prije kako je Abdurrahman ibn Auf, koji je bio izrazito bogat, kako je Dunjaluk doživljavao. Pa nas, znači, Imam Nevevi provodi večeras kroz jedno veoma, veoma interesantno poglavlje, koji treba opet pravilno shvatiti. Imam Nevevi će citirati ovdje mnogo ajeta i mnogo hadisa koji govori o stvarnoj vrijednosti Dunjaluka. Ali čovjek vjernik opet u svemu tome ide, znači, po sredini. Dunjaluk je definitivno e, mjesto gdje ćemo mi biti privremeno i odlazimo. Ali isto tako, ako čovjek stekne dunjaluk na halal način, Allah poslanika, ali se latu veselam, kaže, jak vjernik je bolji i draži Allah od slabog vjernika. Pa nema ništa sporno u tome da čovjek Ima dunjaluk u svojim rukama da zaradi, da ima e, milione da ima, ali samo pod uvjetom da to bude stečeno na halal način i da ga to ne odvede od Allaha, da ga ne odvede od Ibadeta. Problem sa dunjalukom je onda kada čovjek zbog dunjaluka ostavi ahiret, ostavi Allaha, ostavi namaz, ali da čovjek ima To nije ništa sporno, pa kod nas postoji dva pogrešna ubjeđenja. Imamo ubjeđenje određenog broja ljudi, ako želiš biti vjernik, to znači trebaš biti siromašan, ne trebaš imat i tako dalje, što je pogrešno. I imamo ubjeđenje da jednostavno mi smo tu na Dunjaluku po svaku cijenu. Ne, pa je sredina opet zlatno, znači zlatna sredina, da čovjek ako može stići Dunjaluk, Čak šta više, pohvalno je da musliman ima, pa da on udjeljuje, da udjeljuje bjedi, da udjeljuje e, hudovicama, da udjeljuje timima, ba, da pravi puteve, da pravi bolnice i tako dalje. Trebaju nam imoćni muslimani. Toliko je prostora, toliko je mjesta gdje čovjek može uložiti svoj imetak. Koliko je danas samo bolesni muslimana, koliko je siromašni, koliko je potrebni i tako dalje. Ali... I taj Dunjaluk ne smije nas zavarati. Jer mi bez obzira koliko god zaradili na Dunjaluku, na kraju šta? Opet dolazi smrt. Na kraju idemo na vječni ahiret. Na kraju opet sudnji dan. Pa insan treba svoj život da balansira kada u pitanju Dunjaluk. Da ne trči za njim prekom jedno na uštrb ahireta, na uštrb propisa, ali isto tako ako mu se na faka otvori Nema ništa u tome sporno da čovjek ima dobro auto, da ima dobru kuću, da ima dobar mobitel, da uživa na dunjaluku. Allah je za vas stvorio sve što je na zemlji. Pa nema ništa sporno u tome da čovjek vjernik ima dobru markiranu odjeću da ima dobru veliku kuću, da ima dobro auto, da ima novca, da pomaži, da učestvuje u, u, u izgradnji džamija, puteva i tako dalje. Ali samo da ga to ne zavede, da ne daj Bože to bude na uštrb Ahireta. Tako je ispravno svatanje ovog poglavlja svakako, pošto se radi o jednom poglavlju, ne nevim će citirati većinu Adiise i Ajte koji govori o ovom poglavlju kako bi čovjek trebao da bude skroma na dunjaluku, kako ne bi trebao dozvoliti da ga dunjaluk zavede. Ali kao što smo imali prije toga dva poglavlja, pa kada čovjek samo sluša jedno poglavlje, pokušao bi jednostavno da krene u jednom pravcu. Ali nam dođe drugo poglavlje koji nas balansira, pa smo imali poglavlje strah od Allaha pa čovjek pomisli propali smo svi smo propali ali dođe drugi drugo poglavlje nada u Allahovu milost pa ko kaže la ilaha illallah učiće u džennet pa Allah ima 99 milosti koje ostavio za sudnji dan pa Allah joj oprostio ženi zato što je napojila psa pa Allah joj oprostio čovjeku zato što je slonio samo granu s puta i tako dalje pa vidimo da se džennet može veoma lako zaraditi Tako i u ovom slučaju imam nebeviće nam citirati argumente koji govori da bi čovjek trebao da bude skroman na dunjaluku. Ali imamo i druge argumente koji nam ukazuju na pohvalnost da čovjek ima od dunjaluka u svojim rukama nešto da udjeljuje, da pomaži. Koji je pomogao Allahov poslanika alihi ve Selam, kada je tek došla poslanica Hatidja radi Allahotana pomogla ga svojim imetkom jer je ona bila trgovac. Nakon toga pomogao ga je Ebu Bekr, pomogao ga je Osman kada je trebalo oprijemiti vojsko 30.000 vojnika za bitku na Tebuku. Osman je donio puno pregršte zlata i dao ga Božijim poslaniku pa mu je poslanik rekao od danas šta god Osman da uradi ne možemo štetiti Osman će u dženet. Pa je Osman zlatnicima kupio dženet. Pa znači, ovo je ispravno svatanje, to je umjereni put Islama kada je u pitanju dunjalog i dunjaločka uživanja. Nema smetnje da čovjek uživa, da putuje, da ide po svijetu, da, da se bavi trgovinom, da ide u turizam, da uživa, da jede, da pije. Nema nikakve smetnje. Samo da to bude u granici halala, da na halal način bude zarađeno, stečeno, da se troši na halal način i da insana ne odvede od Allaha i ibadetam. <clears throat> Ima nevi je spomenu nekoliko kuranskih ajta. Jedan od njih jeste nadlaže Šankazi: "Ja ehuha nasu inna wa'da Allahi haqq, fala yughrannakumul hayatud dunya wa la yughrannakum billahu al-gharur. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina, pa neka vas nika ako život na ovom svijetu ne zaslipi i neka vas šitan u Allaha ne pokoljeba. O ljudi, ajet koji se ne odnosi samo na vjernike. U Kur'anu imate dvije vrste ajeta koji počinju jae jehalleneenoo o vi koji vjerujete ovo su propisi za vas a imate ajete koji se odnose na cijeli svijet pa kaže Allah dželešanu o ljudi svi o ljudi muslimani i nemuslimani znači svi ljudi o ljudi Allahova prijetnja je zaista istina Allah prijeti ljudima koji ne budu pokorni da će ih kazniti. Allahova prijetnja, Allahov djehennem. Ja u mene kulu li djehenneme, hel im te leti, o te kulu, hel Kada Allah za što mu kaže djehennemu, jesi li se napunio? Kaže, ima li još gospodaru? Pa je Allahova prijetnja istina. Čovjek treba da ima nadu u Allahu milost, ali isto tako, Allahova, Allahov obećanje da će kazniti onih koji su nepokorni, pa kaže uzviše Allah, o ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina. Pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi. Nemojte dozvoliti sebi da ahiret koji je vječan prodate za dunjaluk. Bez obzira koliko čovjek, evo, čovjek nikad u životu neće klanjati. Žena neće nositi mahramu, neće postiti ni, ništa. Koliko može stići od dunjaluka? Opet sutra treba umrijeti. Kada bi imao cijeli dunjalu kao što je došlo u Kuranskom ajetu kada bi čovjek imao svu planetu a ne može i nikad toliko zarati dao bi na sudnjem danu oman fil ardi jamian thumma yungi dao bi čovjek sve ljude na planeti samo da se spasi od jehennema Allah džellalühov kaže ne da vas zavara dunjalucki život i naslađivanje naslađivanje svakako ali samo u granicama halal <skrisa> kaže uzvišeni Allah El Hakumu Atkathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal laqin za'qub la lakum nasojane da sto imućni budete sve do grobove vaše ne naselite niste zaukupirani sticanjem imetka dokad sve do grobove svoje ne naselite pa insan bez obzira gdje biju šta biju ko biju treba da zna na kraju da će završiti u mezaru Nakon toga imam En-Nebi rahmetullahi alayhi citirao nam je nekoliko hadisa koji govori o ovom poglavlju, to je kakav i trebao da bude čovjekov odnos prema Dunjalku. Prvi hadis je 457. hadis, duži hadis, mi ćemo samo pročitati onaj dio koji nama je interesantan, hadis da je Allah poslanik a.s. poslao Ebu Ubeidu radiju Allah ta'ala anhu u Bahrein da uzme džiziju. Pa je došao Ebu Ubeide sa, sa tim imetkom pa su ljudi vidjeli da je došao sa imetkom, pa su došli na sabah, napunila se džamija, ljudi želi da uzmu svoj udijel iz toga, pa pošaljete šta im kaže Allah, poslanik, ali se, letu selam, radujte se i očekujte ono što će vas obratiti. Tako mi, Allaha, ne bojim se siromaštva za vas, već se bojim da vam se ne dadne dunjalku, izobilju, kao što je bio dat onima prije vas, pa da se oko njega natječete, kao što su se i oni natjecali i da vas uništi kao i što je njih uništio. Kaže Allah uposanik alihi salatu wasalam Mel faqra ahša alikum. La ilaha illallah. Jedna velika rečenica. Kaže tako mi, ja se ne bojim za vas siromaštva. Ja se bojim nečega drugog. Siromaštvo dosta puta vraća čovjeka Allahu. Ali insam, kada mu se otvori riznice dunjaluka, kako zna biti ohol, kako zna biti nepravedan, kako zna biti i tako. Pogledajte danas na dunjaluku. Veliki nasilnici, ljudi uništavaju države, uništavaju ljude, ubijaju progoni da bi samo uzijeli njova e, materijalna dobra i tako dalje, prirodne resurse. Pa kaže Allah poslanik, ja se ne bojim za vas siromaštva, nije problem u siromaštvu, već se ja bojim, kaže, za vas dunjaluka, da vam se ne otvori dunjalučke riznice, pa se vi budete natjecali u njima, pa vas to uništi kao što je uništilo i oni prije vas. I zaista se desilo tako. Vi pogledajte danas, većina ljudi, zašto su većina ljudi muslimana danas nepokorni? Velika većina iz razloga Dunjaluka. Poznata je ona naša fraza koju čujemo, ono su vađib je, farz je radit, farz je radit, kao da nikakav farz nije klanjati. Pa smo mi uzijeli samo jedan farz, farz je radit. A rizk i nafaka nam je propisana kad smo bili u trobi majki. Četiri mjeseca kada se napunilo, kao što je došlo u vjeru osnovu Hadisu, uzvišen je Allah poslao meleka i propisao nam našu nafaku. Kada bi se svi ljudi planete sakupili da ti povećaju i faku ne mogu i povećati. Ovo nikako ne znači da čovjek treba sjediti, treba raditi, treba se truditi, treba trčati. Ali ne od ti odnafake doći osim ono što ti je propisano. I kako da razumijeti insana koji kaže ja trčim da stignem zbog toga nemam vremena za namaz. A kako onaj drugi ima vremena za namaz i ima vremena da stigne dunjaluk. Ima kuću istu, ima auto i tako dalje ali kada siromaštvo uđe čovjeku u srce, pa ga Allah kazni time da jednostavno ne može se zasititi Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u Jerodoslovnom hadisu, kada bi, kaže, sin Ademov, insan, imao dolinu zlata, puna dolina, kaže, poželio da ima još jednu. Takav je insan. U osnovi siromašan. Trči, koliko god da ima trči, a koliko je druge strane ljudi koji Allah ne dao zadovoljstvo u onome što imaju. Pa kaže Allah u ali se letu i tako mi, Allaha, ne bojim se ja siromaštva za vas, već se bojim da vam se dadni dunjalu ku izolbilju. kao što je bio dati onima prije vas, pa da se oko njega natječite, kao što su se oni natjecali i da vas uništi kao što i njih uništio. I zaista se desilo kako je, hajde da kažemo, indirektno nagovesti Allahu poslanik bojim se ja da će se vama otvoriti riznice dunjalauka viče će vidjećemo večeras u nekoliko hadisa u kakvoj skromnosti je živio poslanik ali salatu selam ono što danas najsiromašni kod nas ima najsiromašniji, u to vrijeme možda najbogati nisu imali ali smo mi nažalost nezadovoljni Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam u hadisu 458 od Ebu Saida El hudrija radi Allah ta se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaih salatu wasalam sjel je nam imbir, a mi smo sjeli oko njega, pa je rekao Ono čega se za vas bojim posle svoje smrti jeste da će vam se obilno prušiti dunjalučke ljepote i ukrasi. Allahu poslanik alaih salatu Selam kaže bojim se za vas pa će vam se dunjalu kotvoriti i pogledajte danas. Nigdje kraja. Čovjek ima auto, ali je spreman da uzme kamatni kredit da bi uzeo samo novije i bolje auto. Iako to auto koji on ima, ono mu koristi i dobro je i služi mu, ali samo daj još. Imam kuću, ali daj da još izidam tri igore sprata, pa ću uzijet kamatni kredit. Pa kaže, sami bojim se za vas da će vam se otvoriti riznice dunjaluka. <hlasen> O debu se ide, al hudu je radio, Allah trebno prenosi da Allaho poslanika al rekao, dunjaluk je sladak i privlačan. Allah vas je postavio za namjesnika na njemu, samo da vidi kako ćete postupati. Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Kaže Allaho poslanika al dunjaluk je sladak i privlačan. Privlači insana. Ko što je došlo malo pri u onom hadisu koji smo spomenuli, čuvaj kada je imao dolinu zlata, daj još jednu dolinu. Pa je dunjaluk sladak, privlači. Ali insan treba da ima, hajde kažimo, nešto što će ga balansirati. Dunjaluk, ok, ali gdje mi je vrijeme za Allaha, gdje mi je vrijeme za zikr, gdje mi je vrijeme za namaz, gdje mi je vrijeme za rodbinu, gdje mi je vrijeme za oca, gdje mi je vrijeme za djecu i tako dalje. Pa kaže Allah, dunjaluk je privlačan, dunjaluk je sladak. Allah se je postavio za namjesnike na njemu samo da vidi kako ćete postupati. Mi smo namjesnici na zemlji. Nema drugih stvorenja koja imaju razum na zemlju osim nas. Pa smo mi namjesnici na zemlji da vidi kako ćemo se ponašati. Li jebluakum ejukum ahsenu amela. Allah začano kaže u suri Mulk. On je stvorio život i stvorio je smrt. Vi živite između života i smrti da bi vas iskušao ko će se bolji i kako će se kod vas ponašati. Pa istu tezu ovdje Boži poslanik podlači i spominje Allah vas je učinio namjesnicima da vidi kako ćete se ponašati. Pa kaže Boži poslanik, ali se letuje se nam jedno veliko pravilo čuvajte se dunjavka i čuvajte se žena. Iako ako uzmite generalno danas gledajući, generalno gledajući Ovo su najveća dva izvora problema na planeti. Dunjaluk i žene. Ovo ne želimo nikako u negativnom kontekstu spomenuti naše sestre kao žena, kao biće, ali pogledajte gdje danas ima najviše problema, odakle dolazi najviše grijeha iz pravca dunjaluka, ljudi trče za dunjalukom ili iz pravca žena kada čovjek ne zna kontrolisati svoj odnos prema ženi, odnosno kada se žena razgoliti, kada se odalje od Allaha i tako dalje. Pa najveći izvori iskušenja, normalno opet treba ispravno satiti, jeste dunjaluk kada se čovjek bude pohlepan za dunjalukom i čovjek kada ne zna kontrolisati svoj odnos prema ženama. Kaže Allah poslanika Alisa Al-Azharam u hadisu Enesa, radi Allah, da je Allah poslanika Al-Azharam rekao, umrlo prati troje, porodica i metak i dijela. Dvoje se vraćaju, a jedno ostaje. Vraća se njegova poroca, vraća se i metak, a ostaju njegova djela. Jedan veliki, veliki, ogromni hadis koji nosi u sebi jednu veliku pouku. Kaže Allah poslanika alaihi salatu wa saram, za čovjekom na njegovoj dženazi idu tri stvari. Ide njegova poroca, došli su da ga isprati, njegov i metak i njegova dobra djela. Dvoje će se vratiti, vraće će se puroca, ostaje iza njega i metak, sa njim ostaju dobra djela. Hoće da kaže Allahog uslanik, o Allahov robe, o insanu, radi za ono što će ostati sa tobom u kaboru, ostaće tvoja dobra djela. Vrat će se puroca za sedam dana, za deset dana, za godinu, za dvije. Manje ili viši za nekim će žena plakati 15 dana, za nekim mjesec, za nekim godinu, za nekim pet, ali kad ta ljudi zaboraviti? Sedam dana će spominjati, nedostaje nam ujo, nedostaje nam, jučer je bio, danas je bio, sedam dana ćete spominjati, deset mjesec dana, nakon toga ćeš otići u zaborav. Tvoj imetak kojih se kojeg si teško stekao, dao si svoje zdravlje, trčao si, ostao je, namjest, ostao je tvojim nasljednicima. Pa će ga možda za noć potrošiti, pa će ga možda u harame dati. A ti se možda izložio e, i Allahovoj kazni, možda nisi klanjao, možda si uzeo kamatu, možda si, možda si i sve to njima ostavljaš. Ovo nikako ne znači, ne smijemo nikad pogrešno shvatir, stvari razumijevati. Lijepo je da čovjek ostavi svoje nasljednike imućnim, ali nemojte da to bude na način da mi žrtvujemo sebe i svoj ahiret i svoje tijelo za svoje nasljednike. Ne klanjamo da bi djeci obezbijedili budućnost, ne postimo da bi djeci, nismo išli na hađu, uzimamo kamatu da bi djeci obezbijedili, krademo, varamo i tako, zbog čega? Zbog budućnosti naše djeci. Prodajemo svoj ahiret, vječni džennet, za budućnost naše djeci, koja će to možda sutra opet potrošiti kako ne treba. Pa insan na novog hadisa treba neprestano da zna moja dijela ostaju sa mnom. Onog momenta kada ja umrim, prestaju se pisati moja dobra dijela. Daj sad dok sam na dunjaluku da uradim nešto dobro, da udijelim, da budem pokuran, da klanjam, da učim Kur'an, da plaćim i na kraju krajeva da stignem od dunjaluka ono što mi je potrebno. <hlas> Hadis kojeg sam ja toliko puta citirao na, na predavanjima hadisu od Enesa radijallahu ta'ala da je Allah posanik alaih salatu wasalam rekao, na sudnjem danu bit će doveden Djehenemlija koji je najraskošniji živio na Donjalku pa će biti uveden u vatru samo na trenutak i onda će mu biti rečene, rečeno sine Ademov da li si ikada doživio kako dobro jesi li ikada uživao a on će odgovoriti ne tako mi Allaha gospodaru Djehenemlija koji najviše uživao na Dunjalku. Sada zamislite čovjeka koji rodio se milijardir. Jednostavno, kao što kaže jedna osoba, neki dan slušam, mi poželimo da poželimo. Ljudi, milioneri nemaju želja. Oni poželi da nešto poželi. Jednostavno, što god zaželi on ima, on da dođe u situaciju da ne zna šta će poželjeti. Pa kaže, mi poželimo da poželimo. Dođemo u situaciju da bi voljeli da možemo nešto poželjeti, ali šta god poželimo mi imamo, ali ako si nepokuran, Allah to ništa ne koristi. Pa kaže, Allah posanik, pa će uzesti čov čovjeka koji je uživao toliku, pa će ga samo uvesti u džahennem i izvesti, pa će ga upitati Allahov robe, jesi li ikad ništa nije podoživio, Kaže, nikada ništa. Sveče zaboraviti u jednom momentu boravka u Džennetu pa kaže Allah poslanik Ali se ledu selam zatim će dovesti Dženetliju koji imao najveća iskušenja na dunyalku pa će biti uveden u Džennet samo na trenutak i onda će mu se reći sine Ademov da li si ikada osjetio kakvu teškoću jesili ikada doživio kakvo iskušenje on će odgovoriti ne tako mi Allaha nikada nisam doživio nikakvo iskušenje niti sam ikada osjetio ikakvu poteškoću s druge strane Čovjek je bio na Dunjaluku. Svi imamo iskušenja, bez obzira. Ali ova imao najveća iskušenja. Ali svi ćemo završiti. Kad ta će Dunjaluk proći? Iskušenja kad će nestati? Ali ovo bio mu'min, bio vjernik, bio pokoran. Nadao se Allahom oprostu, bojao se džehennema, nadao se džennetu. Ali bio iskušan, imao problema. Pa će ga uvesti u džennet, zasluži džennet. Pa kada vidi džennet, zaboravit će sve. Pa će ga upitati, Allahov robe, ti 30 godina, 40 godina u problemima, u belajima, sjećaš li se toga? Kaže gospodaru, sve sam to zaboravio samo što sam ušao u džennet. Pa ovaj hadis također čovjeku daje balansiranje u životu. Čovjek treba da zna koliko goda da stekni, ako ne daj Bože bude nepokoran i ako ne daj Bože bude každin džennemu, sve će to zaboraviti. A isto tako, koliko god da budu teška iskušenja, moraju iskušenja proći. Poslije noći uvijek dolazi sabah, poslije noći uvijek dolazi dan. Pa tako i kad čovjek ima iskušenja, moraju ta iskušenja prestati, a i da ne prestanu, prestaći sa našom smrću. Ali ako smo bili pokorni, ako smo vjerovali u Allaha, ako smo vjerovali u sudnji dan, doće dan kada ćemo ući u džennet, zaboravit ćemo sve što smo imali od problema. <kuh> Kaže se u 464. hadisu Džabir radijallahu tajanom prinosi da Allah poslanika prolazeći kroz pijac dok je svijet stajeo sa strani naišao pored uginulog jareta kratkih ušiju pa je uzijevši ga za uho upitao ko želi da ovo kupi za dirhem ljudi odgovoriši niko za njega ništa ne bi dao i ne znamo da bismo šta bismo radili sa njim? Zatim je poslanik sallalahu aleyhi ve sellem upitao, da li biste voljeli da je vaše? Oni odgovoriši tako nam Allaha i da je živo, bilo bi prezredeno zato što ima kratke uši. A šta tek reći kada je mrtvo? Poslanik sallalahu aleyhi ve selleme tada reče tako mi Allaha, uistinu je Dunjalu prezredniji kod Allaha nego što je ovo jare kod vas. Allahu poslanik, znači rekli smo ovakve hadise treba ispravno razumjeti. Prošao je jedan dan kroz pijacu, pa je našao tamo na kraju pijaci uginulo jare sa malim ušima. A kod Ara pa u to vrijeme, znači, e, jare sa malim ušima smatralo je se e, prezreno. Ljud, niko nije želio da ima takvo jare. Pa kaže Allah uposlanik, ko bi ovo jare kupio za jedan dinar, jedan srebrenjak, jedan zlatnik? Kaže Allah uposlaniće, ma ne bi ga mi kupili da je živo, kamo li mrtvo, uginulo? Allahu besani kalisalatu wasalam želeći da ljude jednostavno osvijesti nekada ljudi toliko se dadu za dunjalukom misli da može nešto stići najbogati čovjek opit koliko koliko od cijeli planete posjeduje evo uzmite najbogatiji čovjeka da li posjeduje 001% od planete ne posjeduje Kaže Allahu poslanik a.s. tako mi je Allaha u istinu je Dunjaluk prezreniji kod Allaha nego što je ovo jare kod vas. Cijeli Dunjaluk doći u drugom hadisu kaže Allahu poslanik da Dunjaluk kompletan vrijedi kod Allaha išta kao gutljaj vodi ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vodi. Pa dunjaluk vrijedi onda kada je u rukama mu'mina, kada ga dijeli na Allahovom putu, kada ga nije spriječio od pokornosti uzvišenom Allahu. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, dunjaluk ne vrijedi kod Allaha kao što kod vas ne vrijedi ova, ovo jare čije su uši kratke. Pa čovjek treba neprestano da se vraća. Ovi hadisi, ovi ajeti čovjeka treba i neprestano da vraćaju, da preispituje sebe i svoj život. Zašto sam ja tu? Ne smijem dozvoliti da me Dunjaluk zavede, da ostavim namaz, da ostavim mahramu, da ostavim post, da se odam grijesima, bludu, alkoholu, kamati. Ja sam na Dunjaluku, ja sam na ispitu, mi smo tu namjesnici. Doće dan kada ću polagati račun, Za sve što sam činio na dunjaluku. Ko... <clears throat> Kaže Allahu poslaniku selatu ve selam, kada bi imao zlata po podbrda ud, ne bih volio da prođu u tri noći, a da bilo šta od njega zadržim osim onoga što pripremam za vraćanje duga. Allahu poslaniku selatu ve selam. Takoj bio skroman, zato su ga ljudi voljeli. Zato je došlo u vjerodostavni hadisu, ostavi ono što ljudi posjeduju pa će ljudi voljeti. Allah poslani kaže, kada bi imao brdo uhud zlata, oni koji su bili u Mekije, koji su bili u Medini, znaju koliko je brdo uhud, ogromno, ogromno. Kaže, ja kad bi imao brdo uhud, ja to sve podijelio, ne bi za tri dana ništa da ostane kod mene, osim da nešto ostavim što ću vratiti dugove. Kako je Allah poslanik a.s. doživljavao dunjaluk? Zato su ljudi znali doći, iako je skromno živio. A Iša kaže radijallahu ta'lana, znala su proći tri mlađaka, znači dva mjeseca, jedan mlađak pa drugi pa treći, dva mjeseca mi ne bismo naložili vatru u našoj kući. Ništa nisu kuhali, jeli su datule i vodu. Koliko puta Allah poslanik dolazi u kuću i pita svoje supruge, ima li išta za doruča, kažu nema ništa. Kaže ja ću danas on da postit. Dođe sirotinja, traži sadak od božjih poslanika. Poslanik, najudobraniji insan, prerovi cijelu kuću, nađu samo jednu datulju. Dođu gosti, musafiri, pa kaže Boži poslanik: "Idite obhodajte kod mojih supruga, vidite ima li i kod jedne išta za pojest." I vrati se, čovjek kaže: "Nema ni kod jedne ništa." Pa božji poslanik pita sahabe: "Ima li neko nešto od hrani pa da odvede ovog mog musafira sebi na večeru?" to je bio Božji poslanik u Sram, zato su ga ljudi voljeli zato što je dijelio zato što je davao drugim ljudima dunjalog. znali su ljudi doći i kažu ovaj čovjek dijeli kao bogataš koji se ne boji siromaštva znamiste da imate bogataša on kaže daću milion, daću dva, daću deset zato što imam toliko imetka ja se ne bojim siromaštva Muhammed, alaihi salatu wasalam, koji je ispravno shvatio misiju dunjalučkog života, on je dijelio kao neko ko se ne boji siromaštva. 467. hadis od Ebu Huriri, radi Allah, trebno se prenosi da je Allah poslanik rekao, gledajte onoga koje je ispod vas, a nemojte gledati onoga koje je iznad vas, jer ćete na taj način bolje cijeniti Allahove blagodati. Kada u pitanju, znači, e, dunjalog, Insta nekada pomisli kako mu je teško, kako je e, siromašan i tako dalje. Allaho poslani kaže, gledajte oni ispod vas. Misli se na oni koji imaju manje blagodati. Danas čovjek nekada ima problem, možda zdravstven, ima problem, treba vratiti dug, pokvarilo se auto, to su problemi. Ali sjetimo se naše vraći u burmi. Sjetimo se naše braći u Siriji, sjetimo se naše braće u Iraku, sjetimo se naše braći u Jemenu, sjetimo se naše braće u Palestini, pa ćete tek onda vidjeti koliko mi imamo. Ormar prepun odjeći, imamo auto, imamo trosovan stan, imamo ovo, imamo hranje, imamo mir, imamo blagostanje, imamo posao, imamo, imamo mnogo toga. Ali insan ako sebe vaga i poredi sa milionerima, onda ispade, pogledaj moje auto od deset hiljada eura, a ima ljudi čiji auto je 5 miliona. Gdje je moje auto? Ali koliko je ljudi ne samo da nemaju auto, koji nemaju slobodu, nemaju mogućnost da se kreću, koji su u zatvorima onda insan bude svjestan Allahovi blagodati prema njemu. Zato Boži poslanik, ali se, letu osram, i kaži, gledajte onoga koji je ispod vas, a ne mojte gledati onoga koji je iznad vas, jer ćete na taj način bolje cijenti Allahove blagodati. <kuh> Nakon toga, kaže Allaho poslanik, ali se, letu osram, inša nime mogli završiti večerašnje predavanje koje je ostalo dosta hadisa u ovom poglavlju. Hadis koji bilježi imam muslim od Ebu Huriri radijallahu ta'ala jednom se prenosi da Allah poslanika alaih sallatu wasalam kazao dunjaluk je zatvor za vjernika a džennet za nevjernika. Dunjaluk je zatvor za vjernika a džennet je za nevjernike. Neko se možda i pita kakav je komentar, kako ispravno razumjeti razumijeti ovaj, ovaj hadis. Prenosi se da jednom velikom alimu, jednom velikom šejhu, prišao jedan čovjek nevjernik pa mu kaže: "Vi imate tako i tako hadis u kojim stoji se da je dunjaluk, da je dunjaluk zator za momina, a da je džennet za, za za nevjernike." Kaže: "Pogledaj, ti si alim, ti si ugledan, posjeduješ mnogo imetka, ja sam siromašan. Kako to da si ti u zatvoru, za tebe dunjaluk zatvor, a za mene je ovo kao džennet?" Pa mu ovaj veliki alim kaži, slušaj, ovo što ja uživam od ugleda, od bogatstva, ja sam kadija, svita i tu, u odnosu na ono što ja imam, inšala, što me čeka na ahiretu, dženetske ljepotice, dženet, gledanje u lice uzvišnjog Allaha, druženje sa poslanicima, ovo za mene je zatvor. A ti ovo sa što si siromašan, što si pocijepan, što si bjeda, ovo je za tebe džennet šta te čeka, ne daj Bože ako ostaniš kao nevjernik inna dina inda Allahi islam kod Allaha jedina priznata vjera, na sudnim danu jeste Islam, kaže ti ako ostaniš takav, ono što tebe čeka na ahiretu, to je mnogo mnogo teže, ovo je za tebe džennet, ovo sad, Ovo je za tebe džennet. Pa znači, e, u tom kontekstu jeste ovaj hadis da je džennet, da je dunjaluk zator za vjernika. Prvo što čovjek ima određena ograničenja na dunjaluku. Pa je to dijelimišno kao zatvor. Iako, fala Allahu, većina stvari na dunjalku su dozvoljene, ali opet imamo ogrančenja u poslovanju, u braku i tako dalje. Pa su to stvari koje čovjeka sputavaju, a na ahiretu za Allahu pomoć neće biti ogrančenja. Pa je komparacija dunjaluka i ahireta da je ovo nama zatvor, da čekamo da dođemo na ahiret, da iziđemo iz zatvora. S druge strane, isto tako, znači, komparacija Dunjalka a Hiret, bez obzira koliko je čovjek uživao na Dunjalku, džennetsko uživanje je, znači, ovo se smatra zatvorom. S druge strane, kako je ovo, znači, džennet za nevjenike, rekli smo na način, čovjek koji ne viruje Allah, na sudnjem danu čeka ga vječna džehennemska patnja. Pa to što je sad, znači, na Dunjalku, to je za njega džennet, u komparaciji za ono što ga čeka ne daj Bože. Molim uzvišnog Allah SWT da nas učine na putu istine molim Allah SWT da nam bude milostiv nasudnjem danu. Molim Allah SWT da nas učine od onih ljudi koji će ispravno shvatiti pitanja Dunjalu kada ćemo biti od onih ljudi koji će trčati za Dunja Vluku koliko nam je potreban, ali nećemo da da nas Dunja zavede, da ostavimo Allahove subhanahu wa ta'ala granice i na kraju subhanika Allahuma debihamdike ešadu in la ilaha ilain stakfiruke wa etubu ilajk.